Buonasera, bentrovati e bentrovate. Ricomincia con il mese di ottobre Entropia Massima e eh, quest'anno avremo, come di consueto, vari filoni. di eh, interesse eh, vari argomenti alcuni sono gli stessi dell'anno scorso qualcun altro è cambiato ve li faremo scoprire un po' per volta questa sera abbiamo ospite eh, Alberto Castagnola come già l'anno scorso in queste prime trasmissioni del ciclo eh, da lui curato eh, ci parlerà soprattutto anzi diciamo esclusivamente di eh, clima Eh, come sapete eh, è in programma da alcune settimane un vertice climatico molto importante a eh, Parigi a cui parteciperanno praticamente tutti gli stati eh, del mondo e quindi lascio subito la parola a lui Bene, allora preciso bene che quello che è iniziato eh, in realtà è stata una presentazione eh, dell'incontro sarà un incontro internazionale che comincia alla fine di novembre e durerà fino al 15 dicembre ed è una di quelle cose che si chiama COP, COP, anzi, COP 21, quindi noi l'abbiamo conosciuta con i vari nomi da Cancun a Copenhagen eccetera, erano sempre varie COP che si susseguivano caratterizzata dal fatto che a tutt'oggi non hanno preso delle decisioni eh, degne di questo nome cioè eh, si sono fatti grandi dibattiti si sono precisati alcuni problemi però poi la sostanza c'è una strategia e una serie di politiche coordinate fra 195 paesi ovviamente eh, non ce n'è ancora traccia e c'è un problema che adesso io enuncio e poi cercherò di riprendere continuamente nei prossimi incontri cioè che eh, nel frattempo cioè durante l'anno scorso sono uscite le indicazioni del quinto rapporto del grande comitato di eh, studio di ricerca dell'ONU che si chiama eh, IPCC cioè mm, il panel internazionale sul clima, sui cambiamenti climatici. Questo panel lavora eh, in una maniera che abbiamo precisato l'anno scorso, però forse è bene ricordarla cioè sono svariate migliaia di scienziati divisi in gruppi, sottogruppi c'è tutta una organizzazione a, in, diciamo internazionale perché si muovono continuamente nei vari paesi e questi fanno l'analisi delle ricerche sul uh, clima che si svolgono nei paesi più avanzati dal punto di vista della ricerca scientifica il che vuol dire che questo panel cioè che questo gruppo centrale non fa delle ricerche autonome, cioè non approfondisce certi aspetti ma cerca di eh, riorganizzare, rivedere integrare, connettere fra di loro tutta la massa di ricerche che viene effettuata, anzi soprattutto di verificare l'attendibilità delle ricerche che vengono effettuate in centinaia di centri di ricerca. Questo eh, lavoro però confluisce una volta ogni cinque anni in un rapporto. Quello, il rapporto di quest'anno è uscito a scaglioni, cioè a pezzi, durante l'anno scorso e un paio di mesi fa è stato però approvato ufficialmente in sede ONU quindi in sostanza mentre prima era eh, come dire questo rapporto quinquennale era il lavoro di un gruppo di scienziati questa volta è stato assunto il rapporto finale come documento dell'ONU quindi c'è l'avallo di tutta l'organizzazione internazionale Questo non è che eh, ha cambiato molto la qualità <coughs> del lavoro fatto, eh, però politicamente significa che c'è una responsabilità in sede internazionale che si assume eh, l'onere di eh, difendere e di far applicare le indicazioni contenute nel rapporto. Questo rapporto ha una cosa fondamentale che è quella che poi cercheremo di approfondire nei prossimi incontri che ha detto che la, eh, è necessario investire eh, svariate centinaia di miliardi di dollari, dice quasi testualmente il rapporto, nel eh, diciamo nel bloccaggio, nella riduzione delle emissioni di CO2 di tutti gli altri eh, gas e sostanze che inquinano l'atmosfera e la biosfera in generale. Questo periodo in cui essere, deve essere effettuato questo sforzo massiccio è tra il 2015 cioè i primi i cui primi nove mesi sono già trascorsi e fino al 2020 se si farà questo sforzo attenzione che questo è il punto cruciale se si farà questo sforzo si dovrà continuare negli anni successivi Però se non si farà questo sforzo iniziale, cioè in questo primo periodo di sei anni, eh, dopo sarà praticamente inutile fare altri sforzi. Non so se è abbastanza drammatico quello che sto cercando di dire, cioè in sostanza eh, bisogna ehm, bloccare, ridurre in maniera drastica, cioè in maniera molto consistente, il meccanismo delle emissioni inquinanti che modificano il clima. Una volta... Cominciato a incidere sui meccanismi inquinanti in misura sostanziale, e questo è il passaggio: eh, poi si può continuare a insistere, a continuare con le strategie e via dicendo, cercando di ottenere dei risultati consistenti. Volevo chiederti se. Mh... L'immagine che dà di sé l'Unione Europea eh, come di organizzazione politica mh, di, di stati molto preoccupati dell'ambiente, ricordiamo quanto si è parlato qualche tempo fa della strategia 2020-2020, -20 -20, no? con cui si indicano delle percentuali. Eh, non si è in realtà vero sulla base di quanto hai appena detto perché eh, altro che l'avanguardia eh, pure l'Unione europea è molto arretrata rispetto alle esigenze giusto esatto nel senso eh, è un po' difficile darti la risposta eh, quantificandola perché ovviamente il 2020 -20 si riferisce a un certo anno eh, del passato quindi è un aumento sempre percentuale su un certo anno se si sposta l'anno quindi eh, cambia il risultato quindi bisognerebbe fare un raffronto molto serio diciamo abbastanza complesso per capire se le indicazioni del quinto rapporto sono basate sugli stessi anni di riferimento di quelli dell'unione europea così a occhio hm, poi possiamo andare più a fondo in seguito e a occhio è poco Cioè è poco e soprattutto era anche quello un obiettivo, quindi non è detto che sia stato raggiunto da tutti i paesi e soprattutto che non, è, non ha ancora questo invece... Era un obiettivo al 2020 da quello che ricordo. Era un obiettivo al 2020, però questo obiettivo 2020 richiede interventi che dovrebbero essere cominciati ieri. cioè non, po non possiamo aspettare tre anni o quattro anni o cinque anni, approvare un piano o una serie di leggi che eh, quinquennali eh, non è sufficiente perché quello che si cerca di ottenere dal, in base al, mm, al rapporto è interventi reali e che incidano effettivamente questo dal punto di vista come posso dire di una struttura come quella dello Stato italiano è la cosa più difficile da capire da ottenere e soprattutto da realizzare, perché noi siamo abituati a livello diciamo di Stato, a livello di Governo a approvare una legge e poi la legge va avanti per conto suo, ci mette degli anni, può ritardare, possono cambiare le spese eccetera eccetera, cioè non c'è praticamente nessuna garanzia che gli obiettivi della legge stessa saranno raggiunti nel periodo previsto. Quindi in sostanza quello che sto dicendo è che noi dovremo cominciare a valutare gli interventi del governo in questi termini, cioè di risultati sicuramente realizzabili all'interno del, del quinquennio che ci aspetta, che ripeto sarà molto difficile come compito da porsi eh, in questi mesi. E dunque facciamo la prima pausa musicale della trasmissione ricordando il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire nella, brevemente nella discussione 06 49 17 50. Ascoltiamogli Aswad, Back to Africa. di questa premessa eh, quando ad adesso in poi leggiamo sui giornali o alla radio o alla televisione che un paese ha detto assumiamo come obiettivo la riduzione delle emissioni di al 2030 al 2050 sono favole cioè Non possono più essere accettate. Quello che devono dire è, siccome abbiamo intenzione di arrivare a ridurre le emissioni di questa cifra, questi sono gli interventi che abbiamo deciso di fare a partire da domani. Se non c'è questa seconda parte, stanno raccontando favole. Do domani nel senso di subito. Subito, cioè eh, e devono esserci risultati controllabili subito altrimenti non serve allora questa è la grossa differenza io vorrei molto insistere il tempo che lo ripeterò varie volte in seguito perché è questo, quel, il tentativo è già in corso di continuare a ripetere questi mega impegni fantasmagorici mentre il discorso deve essere portato assolutamente su un piano diverso Quindi questo politicamente mi sembra l'indicazione da tenere presente il più presto possibile perché eh, chiunque può mettersi a discutere, eh, diciamo anche da sinistra diciamo, eh, ci si può mettere a discutere se è 2050-2055 senza rendersi conto che è un discorso completamente campato in aria. Allora adesso io volevo fare una cosa forse non particolarmente noiosa ma insomma che richiede un po' di attenzione io ho trovato nelle mie letture uno schema che si chiama fatto da un gruppo di scienziati che sta in diversi eh, paesi ma che lavora in, in un certo centro che poi vi darò tutte le indicazioni e li chiama i confini planetari quindi in sostanza loro hanno identificato eh, una decina di eh, settori che però la parola è sbagliata diciamo di comparti è che però coprono tutti i meccanismi di danno ambientale quindi è una maniera di eh, non lavorare più su un singolo settore tipo il clima o, o non so la salvaguardia delle specie animali Eh, ma è il tentativo di mettere tutto insieme in un unico quadro, far capire a che punto siamo e poi, eh, comparto per comparto, cominciare a precisare i, eh, gli interventi da realizzare. Questo schema, a mio modo di vedere, è molto ma molto più interessante di quelli che circolano eh, in giro attualmente. Quindi ci tengo un po'. Che venga perlomeno capito e poi se ne può discutere si può approfondire via dicendo quindi io poi ti lascerò un testo dove c'è tutto questo schema e stasera mi limito a presentarlo a far capire come funziona allora questo quindi eh, diciamo in questa versione qua che ho davanti agli occhi sono nove comparti sono nove comparti il prima è Il primo è il cambiamento climatico, il secondo è il tasso di perdita della biodiversità, il terzo è il ciclo dell'azoto, il quarto è il ciclo del fosforo, il quinto è la concentrazione di ozono stratosferico, il sesto è acidificazione degli oceani, Poi consumo globale di acqua dolce, cambiamento di uso del suolo, carico di aerosol atmosferico e infine inquinamento chimico. Allora, qual è il, i vantaggi? Perché quando si parla di inquinamento chimico, immediatamente si può intervenire perché vuol dire tutti i prodotti chimici devono essere esaminati, vedere quanto inquinano, E soprattutto cosa si deve fare per ridurre l'inquinamento l'altro aspetto importante è che con uno schema di questo genere che può essere migliorato modificato però questo mentalmente mi sembra lo schema più utile, più significativo fa capire che tutti questi comparti sono tra loro legati cioè lacci Quando si parla di acidificazione degli oceani, vuol dire che eh, gli oceani ricevono CO2 ed emettono CO2, cioè assorbono CO2 e vengono come dire, inquinati da anidride carbonica di tipo atmosferico, sto semplificando molto, eh, però questo vuol dire Che allora tutti gli altri sostanze hanno questo tipo di influenza se entrano, per esempio, l'azoto, il fosforo, sono tutte quelle cose che sono i, i concimi azotati e cose di questo genere, cioè i prodotti dell'agricoltura, i quali alla fine vanno a finire in mare, quindi prima nei fiumi e poi in mare. Allora eh, eh, non si può parlare di eh, concimi azotati. senza tener conto degli effetti sugli oceani Ecco, questo può sembrare banale però finora eh, tutti gli articoli che si leggono sui giornali e purtroppo anche in molte riviste si limitano a descrivere nel migliore dei casi correttamente un pezzetto di questo meccanismo senza parlare dei sistemi biologici complessivi mentre invece noi dobbiamo riuscire a ogni volta a fare questo tipo di passaggio ecco mi sembra che questo schema questi parametri siano molto utili anche perché sono oggettivi, sono riconoscibili da chiunque, eh, nel senso S che sono, se si adottassero mh, se tutti i paesi per esempio adottassero questa griglia In eh, sarebbe possibile un confronto a livello internazionale esatto. perché sono parametri esatto. scientifici esatto. e esatto. obiettivi oh, vorrei precisare che finora siamo però a uno studio di un centro studi Cioè ancora non siamo arrivati a questa maturità di eh, assunzione di analisi, assunzioni di, di responsabilità governative. Vorrei essere chiaro sulla distanza. Ah, poi tra l'altro oh. questi, questi parametri possono essere visti anche come limiti, no? Come? Come limiti, limiti che magari stanno per si essere superati. Confini. Si eh, chiamano appunto. confini. quindi se sono sta alcuni sono stati quindi, già superati se non sbaglio no? aspetta, adesso, questa è la frase finale non mi, tu sei un po' eh, ansioso no no no, vabbè io, io... io sto cercando <ride> di dare ai compagni degli strumenti di analisi e io faccio la, la, <ride> la, la, la parte dell'ascoltatore un po' <ride> un po' un po che vuole, vuole andare subito al sodo al sì ma eh, ci stiamo arrivando piano piano però insomma allora eh, Allora so, è chiaro questa cosa, ripeto, poi ve la troverete eh, scritta. Allora, quando si parla del primo comparto è chiaro che si parla dello scioglimento dei ghiacciai, del riscaldamento eh, dell'atmosfera, questo è un tema che conosciamo abbastanza, nel senso che eh, ormai se ne parla abbastanza. Purtroppo, molte volte, eh, ancora l'ultimo l'ho visto la settimana scorsa, c'è una foto Eh, di un orso magrissimo che si aggira eh, sulla banchisa. Allora, probabilmente Paolo Disgraziato era malato, insomma, cioè non rappresenta niente di eh, importante, però è stato usato per dire: guardate come stanno male gli orsi. E bloccare l'immagine sugli orsi. Allora, se lo guardiamo in base al secondo settore, al secondo comparto. In termini cioè di biodiversità, la situazione degli orsi è particolarmente eh, pesante, stanno scomparendo praticamente. Non sono gli orsi, ancora, bianchi orsi, gli orsi bianchi, ovviamente bianchi. orsi bianchi, ma sono poi di, di tipi diversi, e, però, eh, il problema è che sta riducendosi l'ambiente nel quale erano abituati a vivere. e si stanno, stanno cambiando le stagioni e quindi tutte le, lo, le loro funzioni biologiche eh, non sono stanno scomparendo le specie animali tipo le foche di cui si cibavano allora bisogna subito riuscire a capire quali sono le connessioni con gli altri meccanismi di cui stiamo parlando eh, andando avanti Per il discorso dell'azoto e del fosforo mi sembra più o meno di aver già fatto un esempio. L'azoto viene estratto dall'atmosfera e poi utilizzato per scopi umani, per il raffreddamento, cioè ci sono una serie di eh, meccanismi che vengono eh, svolti ormai in molti impianti e molti eh, prodotti anche eh, della casa, cioè del frigorifero, O del, che, che usano questo tipo di sostanze. l'altro passaggio è la concentrazione di ozono io qua devo dire che perfino questo articolo che risale a un paio di anni fa dà una eh, valutazione tutto sommato positivo del famoso meccanismo che è stato messo in moto alcuni anni fa cioè il famoso accordo di Kyoto. in cui si eliminavano alcuni prodotti che è stato facile eliminare però l'altro giorno ho scoperto che pur avendo fatto un intervento molto preciso molto concreto le imprese hanno reagito hanno eliminato questa sostanza eccetera eccetera però il problema è che l'incidenza sulla fascia dell'ozono Cioè la ricostituzione della fascia dell'ozono che sta a una certa altezza nell'atmosfera è del 9%. Cioè, perché, perché eh, questi gas ci mettono un certo numero di anni a salire, quindi noi in sostanza quando, in smettiamo, quando smettiamo di eh, fare diciamo, di eliminare la fonte del danneggiamento. e ci vogliono ancora dieci anni prima che si abbiano degli effetti nell'atmosfera. Non so se è chiaro, cioè ci vuole, c'è un, una sfasatura temporale. Quindi abbiamo fatto un, una cosa, viene considerato uno degli interventi migliori fatti finora, eccetera, eccetera, e quindi questo testo, per esempio, nel commento dice, eh, quindi pensiamo di stare sulla buona strada, eccetera, e il problema è che nel frattempo sono passati più di dieci anni, e noi in questo momento abbiamo modificato solo nella misura del 9%. seconda pausa, ricordiamo ancora il numero di telefono 06 49 17 50 ricordiamo anche che c'è una pagina sul sito di Radio Onda Rossa ovvero www.ondarossa.info eh, cliccate su palinsesto e subito dopo su entropia massima e si aprirà la pagina con eh, tutte le precedenti trasmissioni, ovviamente ancora non è aggiornata con quella di oggi ma lo sarà eh, quasi sicuramente entro domani eh, quindi questo è un altro modo Per seguire la trasmissione, avere una documentazione sugli argomenti, quello che diceva prima Alberto. Appunto, questa, questa tabella, questo schema, questa scheda di cui vi ha parlato, la troverete, appunto. Eh, quanto prima sulla pagina di Entropia Massima sul sito di Onda Rossa. Ascoltiamo un altro pezzo musicale eh, da Peter Gabriel Kiss That Frog. He introduces frogness. You alone can get him singing. He's all puffed up, wanna be your king. Oh, you can do it! Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Let you kiss that frog. Heard your call, bring you back your golden ball He's gonna dive down in the deep end He's gonna be just like your best friend So what's one little kiss, one tiny little touch Ah, he's wanting it so much I swear that this is rival right blood running through my skin Oh, can't you see the state I'm in Kissing bitter Señor L'altro settore di cui si può dire qualcosa è quello della biodiversità e c'è un tentativo di definire qual è il numero di specie per milioni di specie ogni anno che può sparire, cioè in sostanza nell'arco dei millenni e dei milioni di anni si è verificato che c'è stata una sparizione fisiologica, diciamo così, no? soltanto che quando si fa questo discorso dove si pone l'asticella cioè qual è quello che a oggi nelle condizioni attuali è il livello di perdita di specie che possiamo sopportare e dall'altra parte qualunque eh, tentativo è stato fatto la realtà ti dice che il tasso di spedizione è perlomeno il doppio di quello massimo possibile non so se è chiaro abbastanza cioè Una cosa è che tu cerchi di identificare quali sono i meccanismi biologici per cui è abbastanza naturale, tra virgolette, per cui certe specie vengono, scompaiano e ne emergano delle altre. Eh, però il problema grosso è che negli ultimi 50-60 anni il tasso di sparizione è stato mostruosamente elevato e a questo punto. Quello che è molto chiaro è che stiamo assolutamente fuori di ogni eh, limite naturale, cioè noi stiamo imponendo delle sparizioni per quello che ci interessa in, a noi, cioè noi ammazziamo gli elefanti per fare i braccialetti di avorio, no? cioè, quindi c'è un meccanismo in piedi che non è stato ancora intaccato e quindi ogni eh, come dire, definizione teorica, astratta, storica. del limite di sopportabilità della uh, sparizione è come dire contraddetto immediatamente da quelli che sono poi i dati di singolo settore singola specie diciamo allora eh, terzo, quarto, quinto eh, poi c'è tutto il problema come dicevo della eh, saturazione dell'acidificazione eh, degli oceani La, si chiama in termini tecnici ve lo dico e poi voi ve lo dimenticate subito, saturazione media globale di aragonite, cioè la trasformazione che avviene nelle acque quando arrivano inquinanti e dall'altra parte CO2 dell'atmosfera quindi c'è una trasformazione che aumenta l'acidità del mare questo aumento di acidità cercate di immaginarvelo un attimo è dannosissimo per per esempio tutti gli animaletti che hanno una corazza eh, calcarea, perché scioglie le conchiglie di tutte quelle che noi troviamo, gli animaletti che sappiamo stanno sott'acqua questo danno, chiude la vita degli animaletti che sono i coralli e noi ci eh, abbiamo il plankton me... pure è danneggiato da questo? è danneggiato, no? il, plankton, il plankton è tutto quello che è, è accompagnato da piccole sostanze, diciamo piccole, io le chiamo corazze, non so come si chiamino tecnicamente, ma insomma da una struttura eh, calcarea che viene intaccata dall'acidità dell'acqua. Ecco, quindi No, per dirne una, le balene si cibano di plankton, quindi una, una diminuzione percentuale significativa mette a rischio la loro esistenza. Esatto. E quello è il sistema che viene intaccato eh, globalmente, diciamo. Allora, andando avanti, sempre in questa descrizione, c'è consumo globale di acqua dolce. Ora, questo è un discorso che sto cercando di approfondire, forse poi porterò una scheda anche in trasmissione, è un pasticcio perché un primo passaggio è che eh, C'è molta acqua, sembra che ci sia molta acqua, ma è acqua salata, quindi in realtà l'acqua dolce è meno del 3% di tutta l'acqua che sta in, eh, sulla superficie terrestre. E c'è un punto economico che vorrei sottolineare subito, eh, ci sono 15.000 impianti di desalinizzazione dell'acqua del mare in giro per il mondo, quindi c'è una certa esperienza notevole di come si fanno questi impianti quanto costano eccetera eccetera il punto fondamentale è che sono molto energivori cioè ci vuole molta energia per estrarre il sale dall'acqua di mare quindi ogni volta che si decide di fare un impianto di questo tipo per dare da bere a una popolazione, a un'isola a una situazione particolare eccetera eccetera si intacca il meccanismo della CO2 dal punto di vista dell'energia quindi si possono fare certi impianti in certe situazioni particolari eh, però è un meccanismo che non è eh, come dire, di per sé valido per aumentare l'acqua dolce perché si può fare, si può realizzare però quindi tu hai l'acqua dolce quindi sembra che un bisogno essenziale sia stato soddisfatto però contemporaneamente tu hai aumentato il danno derivante dall'uso dei carburanti fossili eccetera cioè quello del primo eh, limite planetario di cui abbiamo parlato mezz'ora fa è chiara la contraddizione ecco quindi è chiaro che per una certa isola può valere la pena di farlo Perché c'è una popolazione, ci stanno, ecco, però non è un intervento valido complessivamente. Perché da un lato ottieni un risultato positivo e dall'altro aumenti i risultati negativi, quindi è un discorso molto delicato, molto complesso e quindi tutte le azioni che si possono fare sono soltanto quelle di. migliorare l'utilizzazione dell'acqua dolce disponibile con tutti i limiti che ci sono, perché questa acqua dolce, per esempio, in grande quantità è sotterranea, quindi sono acquiferi sotterranei. Il e problema in particolare in California, già ormai questo è un fenomeno ben documentato, è, è, è, tutti i contadini hanno cominciato a scendere in profondità con i pozzi. e hanno inciso sugli acquiferi in che misura? in una misura molto maggiore da quella che permette la ricarica degli acquiferi derivanti da piogge eccetera eccetera quindi a questo punto è distruzione di una materia prima estremamente preziosa quindi anche lì si tratta di fare degli interventi estremamente precisi estremamente oculati Per non continuare a peggiorare la situazione, anche se apparentemente quel contadino per quell'anno ha avuto un raccolto perché il pozzo gli, addava, gli dava ancora acqua. è chiara anche qua la contraddizione sottostante. Farei and oh, sto andando verso la fine, cioè eh, cambiamento dell'uso del suolo. Questo sappiamo perfettamente quanto terreno è stato sottratto all'agricoltura. Quanto Terreno continua a andare all'ampliamento delle città e quindi di tutti i fenomeni di urbanizzazione in generale, e questo è uno dei meccanismi che invece dovrebbe essere bloccato immediatamente, perché noi dobbiamo ritornare a una situazione di equilibrio nell'uso dei suoli. Però questo significa bloccare, non so, tanto non fare nomi, i boss dell'edilizia. Dell E quindi dal punto di vista economico c'è immediatamente un conflitto da affrontare. Eh, ultimo passaggio: eh, inquinamento chimico. Questo è eh, molto importante perché abbiamo una quantità di danni fatti da praticamente tutti i prodotti chimici. Perché abbiamo utilizzato praticamente tutti gli elementi della tavola di Mendeleev, abbiamo fatto tutto, insomma, c'è stato uno sviluppo enorme, eccetera, eccetera. però per esempio noi abbiamo, fatto, abbiamo inventato quasi 100.000 prodotti chimici di cui solo il 2% è sicuramente non cancerogeno, tutti gli altri non lo sappiamo. Mi spiego, cioè, stiamo, cioè quindi noi siamo andati avanti eh, nella trasformazione chimica senza tener conto dell'incidenza dei prodotti chimici, su, su, quindi su azoto, fosforo, eccetera, cioè gli altri eh, sistemi, e senza tener conto della salute. Quindi in sostanza un altro dei punti dove bisognerebbe agire immediatamente sono i 44 eh, le 44 zone ad alto inquinamento di cui l'ilva di Taranto è solo uno ce ne sono altri 43 allo stesso tipo di livello ecco io penso di aver finito poi piano piano questo discorso un po' così sistematico si chiarirà meglio vorrei solo aggiungere una battuta se faccio in tempo cioè i, i primi tre settori quindi clima tasso di perdita della biodiversità e ciclo dell'azoto sono sicuramente già fuori controllo gli ultimi due settori in particolare quello chimico sono stati elencati però non ci sono ancora abbastanza dati per fare le analisi questo, gli studiosi che hanno preparato questo schema ci tengono molto a far capire bene questa cosa, cioè Nei punti in cui ci sono dati, i primi tre stiamo fuori già del gioco dell'oca, gli ultimi due sappiamo che ci sono problemi, drammi eccetera eccetera, però ancora non hanno potuto definire i limiti planetari. Quindi abbiamo contemporaneamente una, come dire, una valutazione molto scientifica, molto solida, molto chiara per alcuni di questi settori. c'è la confessione da parte degli scienziati che per almeno altri due grossi settori di cui quello chimico ancora non ci sono abbastanza studi per poter dare le indicazioni di modifica, eccetera, è chiaro che se un prodotto è cancerogeno deve essere eliminato cioè quindi alcuna parte di, delle cose che si possono identificare eh, sono già note a, a, ad abbondanza e il problema è che poi ce ne sono tante per le quali ancora Eh, non è possibile stabilire una, un bilancio complessivo grazie ad Alberto per questa questa trasmissione eh, sicuramente molto preoccupante ma eh, sono dati oggettivi su cui è necessario non solo riflettere ma anche agire o perlomeno eh, fare in modo che chi ha il dovere di eh, agire lo faccia questa è Radio Onda Rossa 87.9 in FM vi diamo Appuntamento per la seconda puntata di Entrovia Massimo lunedì prossimo quando parleremo di inquinamento e eh, rifiuti. Buon ascolto sempre degli 87 e 9 in FM.